Ein deutsches Märchen Cinderella Es war einmal ein reicher Mann, dessen Frau schwer krank wurde. Als sie im Sterben lag, rief sie ihre einzige Tochter Cinderella zu sich ans Bett. Liebes Kind, wenn ich nicht mehr da bin, Sei gut und artig, Gott wird dich immer beschützen und ich werde dich vom Himmel herab beobachten und immer an deiner Seite sein. Und dann schloss sie ihre Augen und starb. Das Mädchen ging jeden Tag zum Grab ihrer Mutter und weinte. Cinderellas Vater musste für seine Arbeit sehr viel reisen. Eines Tages entschied er sich wieder zu heiraten, damit sich jemand um seine Tochter Cinderella kümmerte. Er heiratete eine Witwe mit zwei jungen Töchtern. Von nun an musste Cinderella mit einer bösen Stiefmutter und zwei unfreundlichen Stiefschwestern leben. Sie behandelten Cinderella sehr schlecht. Sie musste sie immer bedienen und alle Arbeiten im Haus übernehmen. Eines Tages musste sie den Boden aufwischen. Die beiden Schwestern saßen auf dem Sofa und aßen gierig Früchte. Nachdem sie fertig waren, warfen sie die Bananenschale auf den Boden. Die Stiefmutter kam herein und sah den schmutzigen Boden. Cinderella, wisch den Boden gründlich sauber, du faules Ding! Bist du nicht mal in der Lage, eine Einfluss zu Sache, vernünftig zu machen. Ja, Mutter, ich erledige es sofort. Cinderella musste kochen und den Abwasch machen. Kann ich was zu essen haben, Mutter? Du kannst, nachdem wir fertig sind, die Reste aufessen. <lacht> Oh nein, fang nicht schon wieder an rumzuheulen. Geh und mach das Geschirr sauber. Cinderella räumte alle Teller auf und spülte sie. Sie musste auf dem Dachboden schlafen. Jede Nacht weinte sie und schlief hungrig ein. Die kleinen Mäuse und Vögel hatten Mitleid mit Cinderella und freundeten sich mit ihr an. Eines Tages entschied der König im Schloss, einen großen Empfang zu geben und lud alle Einwohner der Stadt dazu ein. Der König wollte unter den schönsten Mädchen eine Frau für seinen Sohn finden. Alle Mädchen sollten im Palast in den großen Ballsaal kommen. Das Volk des Königreiches, ich habe eine Mitteilung vom König für euch. Jeder ist eingeladen zum großen Ball am kommenden Samstag. Er wird bei dieser Gelegenheit eine Prinzessin für den Prinzen aussuchen. Alle waren sehr glücklich und tanzten vor Vergnügen. Cinderella war ebenfalls sehr glücklich und aufgeregt, da sie schon immer einmal in den Palast gehen wollte. Die Stiefschwestern bereiteten sich in großer Hektik auch auf den Ball vor. Los, Mädels, bereitet euch auf den Ball vor. Ich möchte, dass ihr eine von euch beiden heiratet. Und du, Cinderella, hilf den beiden, sich vorzubereiten. Meine Töchter müssen aussehen wie Prinzessinnen. Eine von beiden wird den Prinzen heiraten. Oh, Mutter, der Prinz wird mich heiraten. Cinderella, mach mir die Haare und hilf mir beim Einkleiden. Nein, Cinderella, du hilfst mir zuerst. Der Prinz wird mich heiraten. Cinderella war so nett, dass sie ihren Stiefschwestern beim Ankleiden half. Ich wünschte mir, ich könnte auch dahin. Kann ich auch, auch mitkommen? Ich würde so gerne auch auf dem Ball und diesen schönen Ballast sehen. Niemals! <lacht> Schau dich doch mal an! Du hast nicht mal ein Kleid zum Anziehen. Alle würden über dich lachen und du würdest dich nur vor den ganzen Leuten blamieren. Wie kannst du es überhaupt wagen, so eine Frage zu stellen? Ihre Stiefschwestern und deren Mutter hatten aber nicht die Absicht, Cinderella mitzunehmen. Sie blieb weinend zurück. Cinderella erinnerte sich an das Hochzeitskleid ihrer Mutter. Es war aber zerrissen. So begann sie es neu zu nähen. Ihre kleinen Freunde, die Vögel und die Mäuse, halfen ihr dabei. Das wird eine ganze Weile dauern, bis dahin ist die Feier bestimmt schon vorbei. Plötzlich erschien eine gute Fee. Du brauchst nicht zu weinen, mein Kind. Ich werde dafür sorgen, dass du auf dem Ball erscheinst. Hä? W wer bist du? »Und wie kann es möglich sein? Das Kleid ist total zerrissen und ich habe sonst keins, um auf den Ball zu gehen.« »Mach dir keine Sorgen, süßes Kind.« »Simsala bin.« Die Fee zauberte ihr ein wunderschönes neues Kleid und deutete auf ihre Füße. Plötzlich erschienen Schuhe aus Glas. Die Mäuse und Vögel sprangen auf einen Kürbis. Simsalabim Die Fee verwandelte den Kürbis in eine schöne Kutsche Die Mäuse wurden zu Pferden und die Vögel ihre Diener Aber liebe Fee, meine Stiefmutter und Stiefschwestern werden auch dort sein Und sie werden böse sein, wenn sie mich dort sehen Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass sie dich nicht erkennen Danke, liebe, liebe Fee, du bist so nett zu mir Aber vergiss nicht, mein Kind, der Zauber hält nur bis Mitternacht, also sei spätestens dann wieder zurück im Haus. Oh ja, liebe Fee, ich werde darauf achten. Sie winkte <lacht> zum Abschied und machte sich auf den Weg zum Ball. Als sie in den Ballsaal trat, blickten alle Anwesenden nur auf sie. Ihre Stiefschwestern und ihre Mutter hatten sie aber nicht erkannt. Wie wunderschön sie ist! Der schöne Prinz saß Cinderella und verliebte sich auf der Stelle in sie. Er ging auf sie zu. Hallo, schöne Dame. Würdest du mir vielleicht die Ehre erweisen, mit dir zu tanzen? Ja, natürlich! Der Prinz tanzte nur noch mit ihr. Er konnte seine Augen nicht mehr von ihr abwenden. Cinderella tanzte den ganzen Abend mit dem Prinzen und vergaß dabei beinahe, dass es bald Mitternacht wurde. Sie erinnerte sich an die Worte der Fee und sah, wie spät es bereits war. Oh, ich muss jetzt nach Hause gehen. Halt, warte, es ist doch. Ouch. So schnell sie konnte, rannte sie Ouch. davon. Auf der Treppe verlor sie einen Schuh, ging aber nicht mehr zurück, da der Prinz ihr folgte. Geschwind sprang sie in die Kutsche und fuhr davon. Der Prinz hob den Schuh auf. Warum ist sie bloß weggerannt? Um Punkt Mitternacht verwandelte sich die Kutsche wieder in den Kürbis. Zu Fuß rannte sie weiter und nahm eine Abkürzung, um vor den anderen zu Hause zu sein. Ich will sie wiedersehen. Ich werde sie finden. Und wenn ich das ganze Land nach ihr suchen muss. Der Prinz aber war so sehr darauf bedacht, sie wiederzusehen, dass er zusammen mit den Wachen von Haus zu Haus zog, um Cinderella zu finden. Jedes Mädchen musste den Schuh anprobieren, aber keiner passte er. Schließlich kamen sie zu Cinderellas Haus. Willkommen, mein Herr. Werte Dame, befindet sich im Haus eine junge Frau, die zum Ball erschienen ist. Meine beiden Töchter waren gestern Nacht auf dem Ball anwesend. Bringen Sie Ihre Töchter her. Wir suchen die junge Frau, die diesen Schuh trug. Oh, eine meiner Töchter hat womöglich diesen Schuh getragen. Ich werde nach Ihnen rufen. Die Stiefschwestern versuchten, ihre Füße in den Schuh zu quetschen, aber er passte ihnen nicht. noch jemand anderes im Haus? Oh nein, nein, ich habe nur zwei Töchter. Die Stiefmutter hatte Cinderella auf dem Dachboden eingeschlossen, damit sie den Schuhen nicht anprobieren konnte. Wir müssen das ganze Haus durchsuchen. Einer der Wächter sah die Treppe zum Boden und die verschlossene Tür. Ist hier irgendjemand? Die Stiefmutter folgte ihm. Oh nein, nein, da ist sonst niemand. »Sie brauchen Ihre Zeit, nicht zu verschwenden, mein Herr.« Er brach das Schloss auf und ging hinein. Zu seiner Überraschung sah er ein Mädchen am Fenster sitzen. »Ich habe hier ein Mädchen gefunden!« Der Prinz und die Wachen versammelten sich bei ihr und wollten, dass sie den Schuh anprobiert. Der Schuh passte Cinderella perfekt. Die Stiefmutter war schockiert. »Nein, nein, nein, nein!« »Ich habe dich endlich gefunden!« Wie ist dein Name? Cinderella. Der Prinz kniete vor ihr nieder. Cinderella, willst du mich heiraten? Ja, ja. Er nahm ihre Hand und küsste sie. Dann ritten er und Cinderella zurück zum Palast. Der König und die Königin freuten sich, Cinderella kennenzulernen. Sie luden Cinderellas Vater ein, um der Heirat zuzustimmen. Cinderella und der Prinz heirateten und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.